Ледве мжичило. Як вибралися на трасу, поїхав ще повільніше. Двічі їх обганяли машини, і тоді він забирав праворуч, змигував фарами, і однак почував непевність і страх. Біля повороту до своєї вулички зупинив машину, отчепив трос. Далі паня й сам трохи нагрієся. Володя подякував, і під тюбця покотив яву, по мокрому асфальту. Тільки Василь Федорович роздягнувся, помив руки, до хати вбігла Ліна. «Тату, кого це ти тягнув на аркані?» запитала. «Воно під стрибом побігло з своєю залізякою до клубу. Виловлюю тобі женишків, а ти ними гребуєш». Ліна опустила голову і притихла, зайшла до своєї кімнати. Розділ дванадцятий. Фросина Федорівна крутила в пральній машині на кухні білизну. Крізь прочинені двері вона чула чоловікову розмову з Ліною, і думка, яку весь цей час повертала то в той, то в інший бік, теж закрутилася шалено. Учора вона довідалася в районі, що її майбутній зять Валерій невеликовно хворий. Фросина Федорівна нічого не сказала чоловікові, Щось її стримало от того, застерегло, підказало не поспішати. Але думка про те жила в ній невідступно. Спершу їй стало страшно. І шкода Валерія, і шкода Ліни. Але помалу собі наподив, навіть насором. Біль за Валерія пригасав, мов би припадав попільцем. А за Ліною розгорявся. І вставали нові й нові запитання, І зривалися, як сполохані в лузі птиці, Нові страхи. Як вона це перенесе? Їй ще жити й жити? А якщо дитина? Та й без дитини. Йому лікарні, повільне згасання, А потім він помре. Кому вона після того буде потрібна? І себе спалить на тому жертовному вогні, Стратить сили. Ні, до весілля допускати не можна. Треба сказати Ліні. І одразу ж зрозуміла, що Ліна вчинить якраз на перекір її пораді. Це ж Ліна, і навіть дуже швидко, десь, замислившись, мало не поставила себе на лінине місце та щось стримало її. І от того якийсь самозахист, якась важка, мовби аж не її розважливість. І вона знову замиталася в пошуках рятунку. Але де його знайдеш? Кругом одру б, кругом без вихідь. І тут їй впали у вуха жартівливі чоловікові слова. Ото було б добре. Чом не зять? Чом не чоловік ліні? Роботящий, чемний, спізнав біди. Фросина Федорівна щиро прагла ліні добра, хоч десь у глибині свідомості й поколювала чорна голочка, що то добро не таке, як треба, що й втручатися їй не можна. Але щирий клопіт за дочку перемагав усе. Ще залишався Валерій попросити його, але та що там? Ліна й слухати не захоче. Вона не відступиться, вмовить і його, якщо він пристане на її Фросинину раду. І все ж план почав визрівати. Його спородила згадка про Володю. Спершу Фросина Федорівна аж сахнулася. Аж їй терпко стало на душі і подивувала себе. Але думка сама робила спіраль за спіраллю. Підказувала підступи та відступи. Порожньо гуділа машина. Центрифугу заклинило, і вона не крутила білизни. Але Фросина Федорівна того не чула. Язика та лінина подружка Тося якось злорадно натякнула Фросині Федорівні, що Валерія часто бачить з раєю, садівничихою, і що він навіть малює її портрет. Повернувшись з міста, вже як медик, мусила повідомити голов лікаря їхньої лікарні про Валерієву хворобу. Той послав повинороба, але його не знайшли. Проте знову хтось із садових працівників сказав, що якогось вечора його бачили в саду. Вона здогадалася. Валерій сказав усім, що виїхав, а сам ховається. Фросина Федорівна склала свій хитрий план – але довго не зважувалася здійснити його. Жінка рішуча й вольова, вона цього разу вагалася, її поймав страх і вставали чорними тінями попереду якийсь примари, і спливав перед очі стасик. Пам'ять мовби сама накликала його в цю тяжку мить. Стасик то її вічна кара, хоч кара за добро за незовсім обмислене добро, за чесно виконаний лікарський обов'язок. Стасик народився хоровитою, не до кінця розвинутою розумово дитиною. Це було 15 літ тому. Вона сама приймала роди, і коли йому сповнилося три роки, хлопчик застудився, захворів на запалення легенів, але їй про те ніхто не сказав. Коли вона випадково довідалась про хворобу хлопчика І прийшла на солене Далекий куток, майже хутір Троє старих жінок у суворій зосередженості Готувалися до похорону Вони бачили, що дитя помирає І вважали, що так розсудив Бог Що то наліпше Вона була тоді ще молода Усьому слухалася серця Силоміць вихопила в жінок дитя, закутала у власне пальто і три кілометри бігла до своєї лікарні, а коли там не виявила лікаря, поїхала в район.